Una empresa belga ha aconseguit avui un dels contractes per a l'ampliació del Canal de Panamà, una obra que hauria d'estar llestida el 2014, coincidint amb el centenari de la inauguració d'una infraestructura que va revolucionar el transport marítim mundial. Avui volem repassar la història d'un dels enclaus geoestratègics més importants del món actual i per això comptem amb la presència, com cada dimarts, del nostre geopolític de referència. Jaume Casanyes, bon vespre. Bon vespre, jaume. El del Panamà, podríem dir, és un cas d'aquells en què és un país que sembla on, on bàsicament el que depèn, és, és el més important, d'aquesta infraestructura, no? Vull dir, no, no té res més, no, aquest país? Sí, no, és, és un país que s'ha situat a la zona meridional del subcontinent eh, d'Amèrica Central i és la part, eh, per entendre'ns, la més estreta que separa l'Oceà Atlàntic de l'Oceà Pacífic. No És una zona, com tu deies, geostratègica perquè... Passa per allà quasi la majoria del, del comerç entre aquests dos oceans i és, és un punt de comunicació estratègic. Un punt de comunicació estratègic, de fet, des de que va arribar la diguésim no civilització, que podreu ofendre alguns, eh, alguns, algunes persones, però sí la civilització occidental, en aquest cas l'espanyola. Sí, sí va, ser, va ser tot un territori que estava sota domini de la corona espanyola. I era una zona que ja van veure que era la més estreta i era la zona per on passava tot el transport de l'or del Perú, no? que passava del Pacífic a l'Atlàntic i d'aquí sortia cap a, cap a la península. No? Era una zona que estava, diguéssim, a, a, amb fortificacions i amb forts militars i era una zona que patia els atacs dels a, pirates a, amb patent de cor anglesa com els famosos pirates Drake i Morgan. No? És una zona que el mateix Simon Bolívar, en el seu temps, la definia com el centre del món no? per on passava quasi, la comunicació que existia en aquells moments entre el Pacífic i l'Atlàntic. No? Ja en aquells anys, imagino que, que la humanitat somiava no?, en poder creuar aquest, aquest isme, aquest estret, no? pel, pel que suposava en estalvi de dies, no? pel, pel comerç internacional. De, de totes maneres, la, aquests somnis no es van poder començar a fer realitat fins, fins ben entrat al segle XIX. Sí, sí, sí, ben entrat al segle XIX. Sempre hi va haver eh, projectes per connectar aquests dos grans oceans no? i es van estudiar casos a Nicaragua, a Mèxic i finalment eh, va ser el Panamà el, a l'elegit no? el territori elegit per construir aquest canal perquè connectava due les dues ribes eh, més, més pròximes per les facilitats de comunicació i perquè una zona on eh, no hi havia risc eh, sísmic no? el risc de zona volcànica. No? Va ser ja a partir de les exploracions que va realitzar el geògraf alemany Alexander von Hubolt, que era un d'aquests últims eh, sabans eh, europeus que eh, una voluntat pròpia amb una diguéssim una expedició privada va començar a proposar a nivell de les institucions en aquest cas dels Estats Units, aquesta gran obra de comunicació de, dos, de les dues ribes no? i va ser a partir d'aquests moments amb la doctrina Monroe, que era el president que va dir que Amèrica pels americans sí, que... quan deia americans per donen referir als, als habitants dels Estats Units no Sí sí sí, sí quan hi americans es referia únicament als Estats Units i és per això que hi ha tot aquest domini encara avui dia de, dels Estats Units sobre part del continent americà i que va fer que entre el 1850 i el 55 els Estats Units, eh, diguéssim, que fabriquessin un ferrocarril eh, que unia les dues ribes i que descarregaven un lloc i ho portaven a l'altre, no? I eh, aquest va ser, diguéssim, el prototip eh, físic del canal que es va construir, es va començar a construir el 1880 amb el famós enginyer francès Ferdinand de Lesseps. Un, un enginyer, per cert, que si s'aixequés de la tomba i veies el que s'ha fet amb, amb una plaça que du el seu nou a Barcelona, no sé, no sé què em pensaria. Sí. Uh, imagino que la construcció del canal, com passa amb aquestes grans, grans obres, no, no va ser gens fàcil, no? No, com tu deies, és el 1914, o sigui, el 2014, quan serà el centenari, però és una obra que es va començar, el 1880, no? van passar ben bé 34 anys, i va haver-hi una sèrie d'inconvenients, no? En 1889, després de 9 anys de l'empresa de l'ESSEPS, va, va fallir la companyia i va produir que més de 20.000 eh, treballadors del canal morissin de les febres tropicals, no? A continuació va ser un, eh, diguéssim, un enginyer que estava sota les de l'ESSEPS que va constituir una nova companyia que eh, va acabar sent comprada pels Estats Units i aquesta va ser l'excusa de començar a posseir aquesta zona estratègica. en no? El 1903, eh, Panamà, que fins en aquells moments formava part de Colòmbia, eh, va, va provocar, o sigui, va demanar la seva independència eh, de la manera que, diguéssim, bastant típica dels Estats Units, no? van començar a donar suport a una sèrie de terratinents eh, d'aquests territoris del Panamà, que van provocar una sublevació contra l'estat eh, colombià, i va, es va crear com un, diguéssim, Panamàs, un estat que s'ha creat sempre sota la tutela dels Estats Units, no? Una, una espècie de Kosovo, perdona, que t'interrompi. Sí, perfectament podríem parlar d'una espècie de Kosovo, no? Perquè era una zona que formava part d'un estat reconegut internacionalment i que de la manera que va, va esdevenir independent va ser perquè els Estats Units tenia un interès i van donar suport a aquesta oligarquia territorial del Panamà per esdevenir un, un estat més. No? Va ser una independència d'aquesta sí podíem uh, fer un, un lligam uh, formal amb, amb el que està passant al Kosovo. No? I la, la presència de, dels Estats Units, de, de l'imperi, s'extén al, al llarg de tot el segle XX. Sí, sí, sí. Aquí va haver, van començar molts problemes perquè, clar, Formalment el Panamà era independent, però funcionalment era dels Estats Units, no? i la gent va començar a sentir una espècie de rebuig sobre aquesta presència americana, i entre el 1960 i el 70 eh, va haver-hi bastantes revoltes contra aquest, eh, aquesta tutela nord-americana, que es va resoldre amb un cop d'estat eh, dels militares panamenys, que estaven, diguéssim, sota suport o sota tutela americana. No? El 1967 es va, el, el general, que era el cap d'estat, el general Torrijos va pactar amb Càrter una sèrie de milloracions per, per la població del Panamà i per l'estat del Panamà, com si diguessin que als Estats Units no tren, no es menjava tots els beneficis, sinó que en donava una part a, a aquesta gent no, del Panamà. Posteriorment, quan va morir Torrijos, va passar poder el poder al conegut eh, general Noriega, no? que hem de recordar que entre 1970 i 1982 va ser una agent de la CIA, no? va ser un agent que donava el suport a la CIA per tal de derrocar el, el règim democràtic de l'estat i provocar aquest cop d'estat i, i, diguéssim, tenir un control més ferri sobre el territori. No? Mm -hmm. Tot sabem com va acabar el general Noriega, la presència nord-americana, el comènic eh, formal, eh, va acabar l'any 2000, això fa no, fa més de, fa 10 anys, tot just. Sí, fa 10 anys, però com dic, eh, la, la petjada dels Estats Units en aquesta zona és, és molt important. Hem de recordar que no només eh, posseïa el, que era el canal, eh, literalment, era territori americà, després el van donar al Panamà, però tenien les seves bases, i hem de recordar que en, en territori parametria, els Estats Units tenen una sèrie de bases on es realitzen els entrenaments per lluitar a la selva contra els narcos eh, colombians. No, hem de recordar que el 1989... Estats Units va intervenir a Panamà per tal de la roca Noriega amb, amb una intervenció militar amb un nom bastant, bastant significatiu, no? la, la van batetjar aquesta operació militar, la causa justa. No? I, I a partir a partir com tu, de l'any 2000, formalment els Estats Units han començat a evacuar a Panamà, no? la seva presència física militar a Panamà. Uh, quin futur li espera el canal? Perquè continua sent una zona importantíssima pel, pel comerç mundial, però paradoxalment sembla que podria perdre certa influència per culpa del canvi climàtic, no? Sí, sí, és una de les noves conseqüències, diguéssim, d'aquest canvi climàtic, alguns diuen que no existeix, però que a la pràctica el continent es va, es va fonent i el que succeeix és que a la part nord del Canadà s'està creant una, una ruta pels vaixells que els permetria d'anar de, de la costa americana atlàntica cap a Japó i sobretot cap a Xina, no? que hem de recordar que Xina és el gran, el gran mercat i el gran provocador d'aquest comerç interoceànic. No? I és en aquesta part nord del Canadà que està començant a voler establir-se una sèrie de rutes i que farien perdre pes específica al Canal de Panamà perquè hem de recordar que el Canal de Panamà es passa i és com una autopista de... una autopista de cotxes, no, o sigui, tu passes allà i has de pagar un peatge i hi han hagut peatges d'aproximadament 300.000 euros, Jaume, només per passar Canal de Panamà. Déu-n'hi-do, i a Catalunya es queixen per les autopistes. Sí, és sí, que dir, però no és això. Caldrà veure com, quin, quin futur li espera aquesta infraestructura tan important. Jaume Casanyas, moltes gràcies per estar amb nosaltres com cada dimarts. T'espero la setmana vinent. A tu, Jaume. Bona nit.